У смугастому чорно-жовтому випенроку з вуликами на щиті. робен Рислинг і Гамфрій Чмелик. Згадав він зачудовано. А до того ще й пан Гамфрій Гардинг. Він сидів на гнідому огері Аеріона вбраному в ладре з червоно-білими клітинами. Підступивши ближче, Дунг мовив до лицарів. «Панове добродії, я у великому боргу перед вами. То Аеріон перед нами у боргу» відповів пан Гамфрей Гардинг, і ми маємо намір стягнути цей борг. Я чув, що у вас зламана нога. Ви чули щиру правду, ствердив Гардинг. Ходити я неспроможний, але зможу всидіти на коні, а отже і битися. Раймун відвів Дунка у бік. Я сподівався, що Гардинг не пропустить нагоди ще раз вийти проти Аеріона і не помилився. А другий Гамфрей виявився його шуряком. «Ейгові треба дякувати за пана Робина, якого він знає з інших турнірів. Тож маєте вже п'ятеро бійців?» «Шестеро», – вказав Дунк, рота не розкривши сподиву. До їхнього боку поля наближався лицар, за яким зброєносець вів коня. «Це ж шторм Реготун!» На голову вищий за пана Робина і майже одного росту з Дунком пан Леонель мав на собі шитого золотом парчового вапенрока з вінценосним оленем дому Баратеон, а під пахвою ніс шолома з оленячими рогами. Дунк схопив його за руку і палко потиснув. «Пане Леонелю, не знаю, як мені дякувати вам за поміч і панові Стефану за те, що вас умовив». «Панові Стефану?» – кинув на нього здивований погляд пан Леонель. «Та ні, до мене приходив ваш зброєносець» хлопчина наймення Ейгон. Мій пахолок спробував його вигнати, але він проскочив між ногами і вивернув мені на голову глек вина. Лицар розреготався. Чи ви знаєте, що суду седмиці не чинили більше як століття? Я не хочу змарнувати нагоди перевідатися з лицарями короли гвардії, а як пощастить, то й втерти носа принцові має кару. Отже, шестеро. З надією мовив дунк до раймуна фосовея, поки пан Леонель вітався з іншими. Напевне, ваш брат приведе останнього. Раптом натовп заревів і завирував. На північному кінці луки з туману коло річки з'явилася вервечка лицарів. Першими їхали троє з королегвардії, схожі на привидів у блискучих білих полив'яних обладунках і довгих білих корзнах за спиною. Білими були навіть їхні щити чисті й порожні, як поле свіжого снігу. Далі їхав принц Майекар з синами. Аеріон сидів на сірому зозулястому коні. Крізь розрізи у його капі з кожним кроком виблискували кольори принца – жовтий, червоний та жовтогарячий. Його брат їхав на меншому гнідому огереві, укритому лускатими чорно-золотими ладрами. З дайронового шолома струменіло пасмо зеленого шовку. Але найвеличніше і найлютіше виглядав їхній батько. На його плечах наїжачилися чорні, криві драконячі зуби, що збігали на гребінь шолома і уздовж спини. А при сідлі висіла велетенська шпичаста булава, страшнішої за яку Дунк іще не бачив. «Шестеро!» – скрикнув Раймун. «Їх там усього шестеро!» А й справді, подумав дунк, троє чорних лицарів і троє білих, в них теж одного не вистачає до семи. Хіба може статися, що Айріон не знайшов сьомого бійця? Що це означає? Чи будуть вони битися в шістьох проти шести, якщо жодна сторона не знайде собі сьомого? Поки Дунк намагався знайти відповідь, Еґ протиснувся між лицарями до нього Пане, час вам уже вдягнути обладунок. «Дякую зброєносцю! Починаємо, якщо твоя ласка!» Малому допомагав башбулат. Кольчуга, ринграф, поножі, рукавиці, підшоломник, шолом, пахвинник. Його вдягли у залізо з ніг до голови, тричі переглянувши та смикнувши кожен ремінець, кожну застібку. Пан Леонель сидів і гострив меча бруском. Гамфриї тихо балакали один з одним. Пан Робин молився, а Раймун Фосовей міряв майданчика кроками, дивуючись, куди подівся його брат. Коли нарешті з'явився пан Стефон, Дунка вже встигли повністю узброїти. "Раймуне", покликав він. "Кульчугу, якщо твоя ласка". Він мав на собі повсякденного каптана, що вдягався під обладунок. "Пане Стефоне", запитав Дунк, "якся мають ваші друзі?" «Нам не вистачає ще одного лицаря до семи». «На жаль, вам не вистачає двох», – відповів пан Стефан. Раймунд тим часом зашнуровував йому спину кульчуги. «Перепрошую», – зрозумів Дунк. «Чому двох?» Пан Стефан підняв рукавицю з доброї членованої сталі, ковзнув у неї лівицею і поворушив пальцями. «Ось переді мною п'ятеро», – відповів він поки Раймун застібував на ньому паса з мечем. «Чмелик», «Рислінг», «Гардинг», «Баратеон», «І ви самі». «І ви», – додав Дунк, – «Ви шостий». «Я сьомий», – усміхнувся пан Стефан. «Але за іншу сторону. Я битимуся разом із принцем Айріоном та обвинниками». Раймун саме збирався передати братові Шолома, але зупинився, наче його вдарили. «Ні!» «Так», – здвигнув плечима пан Стефан. «Пан Дункан зрозуміє. Я його певний. Маю обов'язок перед моїм принцем. Ти запевняв, що Дункан може на тебе покластися?» – зблід з Раймун. «Хіба?» – Стефан узяв шолома з братових рук. «Напевне, я тоді казав цілком щиро. А тепер веди мені коня». «Сам його веди», – розлютився Раймун. Якщо гадаєш, що я задля тебе хоч пальцем поворухну, то розуму в тебе не більше, ніж честі». «Честі, кажеш?» – пан Стефан цокнув язиком. «Думай, що кажеш, Раймуне, ми з тобою яблучка з одного дерева. До того ж ти, мій зброєносець, чи ти забув свої обітниці?» «Я свої не забув». «А ти свої? Ти ж не хто, а висвячений лицар. Ще й день не скінчиться». А я стану не просто лицарем. Князь Фосовей. Зацний титул, га?» Усміхнений, він натягнув другу рукавицю, розвернувся і пішов до свого коня. Інші бійці дивилися на нього презирливо, та ніхто не перешкоджав. Дунк не зводив з пана Стефана очей, поки той вів огіря геть через поле. Руки самі стискалися у кулаки, але у горлянці пересохло так, що він не вимовив би ані слова. Та й подібних до Стефана Фосовея годі було пройняти словами. Висвітіть мене. Раймун ручко розвернув дунка до себе, схопивши за плече. Я займу місце свого братика. Пане дункане, висвітіть мене в лицарі. І він став на одне коліно. Дунк спохмурнів. Потягся був до руків'я, але завагався. Раймуне. Я краще не треба. Треба. Без мене вас лише п'ятеро. «Хлопець правду каже», – мовив пан Леонель Баратеон. «Погоджуйтеся, пане Дункане. Кожен лицар може висвятити іншого». «Ви сумніваєтесь у моїй хоробрості?» – запитав Раймон. «Та ні», – відповів Дунк. «Не сумніваюся. Але ж...» Він усе ще вагався. Морок раннього повітря прорізали сурми. До товариства підбіг Ег. «Пане!» «Вас просить до себе князь Ясенбродський!» Шторм Реготун нетерпляче струснув головою. Йдіть собі, пане Дункане, я висвячув в лицарі зброєносця Раймуна!» Він виняв спіхов меча і підіпхнув Дункана у бік. «Раймуне з дому Фосовей!» Почав він урочисто, кладучи лезу меча на праве плече зброєносця. «Хороб робитися, загадую тобі, перед лицем воїна!» Тоді переклав меча з правого плеча на ліве. По правді чинити, загадую тобі перед лицем батька. Знову на праве плече. Юних та невинних боронити, загадую тобі перед лицем матері. На ліве. Усіх жінок захищати, загадую тобі перед лицем діви. На цьому Дунк полишив їх, відчуваючи зразу і полегшення, і провину. Ще одного бракує думав він, поки Ек тримав стремено грома. «Де мені його шукати?» Він розвернув коня і кроком пустив до помосту, де стояв господар Ясенбродський. З північного кінця поля назустріч рушив принц Аеріон. «Пане Дункане!» – жваво вигукнув він. «Чого це з вашого боку лише п'ятеро бійців?» «Шестеро!» – заперечив Дунк. «Пан Леонель зараз висвячує райму на Фосовея!» «Ми битимося в шістьох проти сімох!» «Перемагали люди і гіршим числом», – подумав він. Та князь Ясенброду заперечливо хитнув головою. «Так не робиться, пане Добродію. Якщо не знайдете на свій бік ще одного лицаря, вас визнають винним за всіма висунутими звинуваченнями». «Винним», – подумав Дунк. Розхитав зуба і тепер винен головою. Тоді я прошу хвильку часу, пане князю. Ви її маєте. Дунк повільно рушив уздовж огорожі. Поміст був геть заповнений панством і лицарством. Панове добродії, звернувся він до товариства, невже з вас ніхто не пам'ятає пана Арлана з грошодубу? Я був при ньому зброєносцем. Разом ми служили багатьом з вас, їли з вашого столу, «Та спали у ваших господах». Він побачив на найвищому ярусі Манфреда Дандаріона. «Пан Арлан був поранений на службі вашому вельможному батькові». Лицар щось сказав до пані обі себе, але Дункові не відповів. Дунк змушений був рушити далі. «Пане князю Ланістере, пан Арлан колись садив вас із коня на турнірі». Старий лев роздивлявся свої руки в рукавицях, старанно уникаючи Дункана очима. Він був доброю людиною, навчив мене лицарського звичаю. Не тільки меча і списа, а й правил честі. Він казав, що лицар має захищати невинних. Я саме так і вчинив. Мені потрібен ще один лицар битися на нашому боці. Лише один. Пане Кароне, пане Лебедине, Князь Карон щось прошепотів на вухо князеві лебедину, і останній тихенько засміявся. Дунк натягнув повід перед паном Отто бракеном, поважливо стишив голос. Пане отто, ви знані усіма, як славетний воїн. Станьте за нас, благаю, старими богами і новими. Правда, на моєму боці. Може, й так. зиркнув на нього харциз Бракенський, який єдиний зволив хоча б відповісти. Але то ваша правда, не моя. Я вас не знаю, чоловіче». Скніючи серцем, дунк розвернув грома і ринув чвалом уздовж рядів блідих холодних облич. Звідчою він заволав, «Хіба на цьому полі не залишилося справжніх лицарів?» За відповідь йому правила тиша. Через поле залунав сміх принца Еріона. «Дракон не дарує образ!» Вигукнув він А тоді почувся інший голос «Я стану за пана Дункана» З річкового туману виник чорний огер З чорним лицарем на спині Дунк побачив щита з драконом А на шоломі – червону полив'яну потвору Що ревла у три голови «Молодий кронпринц! Ласка Божа! Невже це справді він?» Князь Ясенброду зробив ту саму помилку «Принце Валаре?» «Ні», – чорний принц підняв забрало Шолома. «Я не мав наміру битися в Ясенброді, пане мій, тож не привіз власного обладунку. Але рідний син ласкаво позичив мені свій». Принц Байлор усміхнувся з дивним сумом у очах. Дунг бачив, що серед обвинників учинилося замішання. Принц Майекар дав остроги коневі і виїхав наперед. «Чи не з'їхав ти, Буа, з глузду, любий брате?» Він тиснув кольчужним пальцем на думка. «Цей добродій напав на мого сина!» «Цей добродій захистив невинну душу, як мав би робити кожен правдивий лицар», відповів принц Беалор. «Хай тепер боги судять, вірно він вчинив або ні». Кронпринц смикнув повід, розвернув величезного чорного валарового огеря. І потрусив до південного кінця поля. Дунк рушив на громові до принца, і скоро навколо зібралися усі бійці їхньої сторони Робен Реслінг, пан Леонель, обидва Ганфрії, Добрі лицарі, та чи досить добрі. А де ж Раймун? Пан Раймун, з вашої ласки. Він підлетів легким чвалом, кривлячись усмішкою під забралом шолома спір'ям. Даруйте мені, панове! Мусив дещо змінити на своєму щиті, аби мене, буа, не сплутали з моїм нецим братиком. Він показав усім новий знак на щиті. Те саме блискуче золоте поле, знайоме яблуко фосовеїв, але зелене замість червоного. Я й справді ще не дозрів до лицарства, та краще не дозрілий плід, аніж наскрізь гнилий. Чи не так? Пан Леонель зареготав, та й думк, попри все, не зміг не посміхнутися. Навіть принц Байлор схвально кивнув. Септон князя Ясенброду вийшов попереду по мосту і підняв кришталя, закликаючи натовп до молитви. «Слухайте мене усі», – тихо мовив принц Бейлор. «Обвинники для першої сутички візьмуть важкі бойові списи. Ясенові, по вісім стоп завдовжки, скріплені кільцями, щоб не ламатися. Їхні сталеві вістря здатні пробити разом і панцир, і вершника, якщо до них докладено ваги бойового коня. Але ж і в нас будуть такі самі», відповів пан Гамфридж Мелик. Позаду нього Септон саме закликав Святу Седмицю зглянутися на людей, розсудити суперечку і віддати перемогу тим, на чиєму боці правда. «Ні», – хитнув головою Байлор, «ми озброїмося турнірними списами». Турнірні списи зроблені так, щоб ламатися заперечив Раймун. а ще турнірні списи зроблені на чотири стопи довшими. Якщо ми гарненько влучимо, супротивники не зможуть до нас навіть торкнутися. Треба цілити по шоломах або по грудях. На турнірі вважається шляхетним зламати списа на щиті суперника. Проте зараз це певний спосіб загинути. Та якщо ми зсадимо їх з коней, а самі втримаємося у сідлах, то відразу здобудемо перевагу». Він зиркнув на Дунка. «Якщо пана Дунка навб'ють, вважатиметься, що боги визнали його винним, і змагання скінчаться. Те саме станеться, якщо обидва обвинники загинуть або відкличуть звинувачення. Інакше ж для кінця бою потрібно, щоб загинули або здалися усі семеро бійців з однієї сторони». «Принц Дайрон не битиметься», – повідомив Дунк. «Принаймні, не надто добре», – засміявся пан Леонель. «Залишається якось упоратися з трьома королегвардійцями». Байлор подивився на нього спокійними очима. «Мій брат припустився помилки, наказавши королегвардії битися за його сина. Присяга забороняє їм чинити шкоду принцеві королівської крові. На щастя, серед нас є такий». Він слабко усміхнувся. «Заберіть від мене решту!» «А короли гвардію залиште мені!» Але ж ясновельможний принце! Чи шляхетно так чинити?» запитав пан Леонель Баратеон, поки Септон закінчував відправу. Боги самі дадуть відповідь. Глибока очікувальна тиша впала на Ясенбродську луку. За сотню аршин від них сірий аереонів Огер заіржав з нетерплячки і почав рити копитом болото під ногами. На відміну від нього, Грім стояв спокійно, бо був старший, бився у півсотні двобоїв і добре знав, чого від нього хочуть. Ег передав Дункові щита. «Хай бережуть вас боги, пане!» – мовив хлопчик. Малюнок зв'язом та падаючою зіркою підпадьорив Дунка. Він просунув ліву руку крізь ремінь і вхопився за держака. Залізо і дуб, мене бороніть, інакше у пеклі маю гебіть. Башбулат підніс списа, та Ег наполиг, щоб саме він подав його Дункові. По обидва боки його товариші брали списи та розтягувалися широкою лавою. Принц Баелор сидів праворуч, пан Леонель ліворуч. Утім вузька щілина глухого шолома Дозволяла Дункові бачити тільки те, що лежало просто попереду. Поміст зник з очей разом із огорожею, де юрмився простий люд. Залишилося тільки поле грязюки, блідий туман, річка, місто і замок на півночі. А перед ними принців-син на сірому огері з полум'ям на шоломі і драконом на щиті. Дунк побачив, як зброєносець Аеріона подав йому чорного, мов ніч, бойового списа. У вісім стоп завдовжки. Ним він прохромить мені серце, якщо влучить. Засурмивріг. На якусь мить думка заціпенів, як та муха у бурштині, хоча коні решти бійців уже рушили з місця. Тоді його пронизав холодний, ніж страху. Я забувся, промайнула шалена думка. Я геть забувся. Я осоромлюся і загину. Його порятував грім. На відміну від вершника. Великий брунатний огер добре знав, що йому робити. Він рушив з місця неквапною риссю, а далі дункове навчання саме взяло гору. Він злегка торкнувся коня острогами і похилив списа, а щита водночас повернув так, щоб той затуляв усю ліву половину тіла і нахилив, щоб удари відбивалися від нього під кутом. «Залізо і дуб мене бороніть, інакше у пеклі маю гибіть». Галас натовпу перетворився на щось далеке, як важкий шурхіт морських хвиль. Грім ринув у чвал. Дункові зуби заскриготіли від шаленої сили кінського руху. Він пересунув п'яти вниз, стиснув ноги з усією силою і злився тілом з могутним конем. «Я є Грім, а Грім є я. Ми разом – один звір. Ми поєдналися у одне створіння». Повітря всередині шолома так розжарилося, що не давало й дихати. У турнірному двобої супротивник наближався без лівого боку, з-за перешкоди, і дунк мусив би нахилити списа через громів карк. Під таким кутом дерево спасів охоче розліталося на друзки. Та сьогодні гралася інша, далеко небезпечніша гра. Без роздільної перешкоди огері мчали просто один на одного. Величезний воронець принца Байлора був швидший за грома, і Дунг зміг побачити його краєм ока крізь зорову щілину. Інших він радше відчув, ніж бачив. Та байдуже, зараз у всьому світі важив один аеріон. Тільки він і ніхто інший. Він спостерігав, як наближається дракон. Бризкі грязюки летіли з-під копит аеріонового сірого, і Дунг бачив, як роздуваються кінські ніздрі. Чорний спис і досі стирчав косо вгору. Старий колись казав, що лицар, який тримає списа високо і нахиляє у останню мить, завжди ризикує спрямувати його надто низько. Своїм власним він цілив просто усередину принцових грудей. Спис частина руки, сказав собі Дунк. Це мій палець, дерев'яний палець. Мені тільки й треба що штрикнути його довгим дерев'яним пальцем. Дунк намагався не дивитися на гостре залізне вістря на кінці чорного аеріонового списа, що росло з кожним кроком. «Дивися тільки на дракона», – казав він собі. Велике триголове чудовисько з червоними крилами і золотим вогнем вкривало майже весь щит принца. «Ні, дивись тільки туди, куди хочеш ударити», – згадав він раптом, та спис уже почав відхилятися. Дунк спробував повернути його на місце, але спізнився. Кінець списа вдарив Аеріонів щит, поціливши дракона між двох голів. Зі щита пирснуло мальоване полум'я. Щит глухо тріснув. Грім аж хитнувся від шаленості зіткнення. А за півудару серця щось буснуло Дунка у бік з жахливою силою. Коні врізались один у одного, загріміли обладунки. Грім спіткнувся і спис вилетів з Дункової руки. мить і він промчав повз ворога, відчайдушно чіпляючись за сідло і намагаючись утриматися. Грім ковзнув у бік на бруднім болоті. Дунк відчув, як задні ноги коня вислизають з-під нього. Вони разом закрутилися, мов на льоду, а тоді кінські стегна важко ляпнулися в грязюку. «Ану, вставай!» – заривів Дунк, гамселячи коня острогами. «Вставай, громи!» Не знамо, як старий бойовий кінь випростався і знову став на усі чотири. Дунк відчув гострий біль під ребром, лівицю потягнуло донизу. А тоді він побачив, що Аеріон пробив йому списом дубового щита, вовняного вапенрока і сталеву кульчугу. Збоку стирчало півсаження розщепленого ясина і гострого заліза. Дунк сягнув правицею, хапав списа під вістрям, Стиснув зуби і рвучко висмикнув його на себе. Потекла кров, просочилася крізь кільця кульчуги, зачервонілася плямою на вапенроку. Світ поплив, і Дунг трохи не впав з ніг. Крізь біль, мов крізь подушку, він чув голоси, що гукали його ім'я. Гарно розмальований щит не міг уже прислужитися справі, тож Дунг викинув зеленого в'яза, падаючу зірку і уламок списав в бік, а тоді витяг меча але не знав, чи зможе змахнути ним від пекельного болю. Рвучко розвернувши грома, він спробував роззернутися, де що робиться на полі. Пан Гамфрій Гардинг чіплявся за шию коня, вочевидь поранений. Інший пан Гамфрій лежав нерухомо у калюжі скривавленої грязюки, а знизу живота в нього стирчав зламаний спис. Дунк побачив, як повз нього промчав принц Байлор із цілісіньким списом. І одним ударом ссадив сідла когось із королегвардії. Ще один білий лицар лежав на землі, а принца Маякара спішили. Третій лицар королегвардії відганяв від себе пана Робена Реслінга. Аеріон, теж Аеріон, почувши гуркіт копит позаду себе, Дунк Ручко обернувся. Грім іржав і став дебки, марно відмахуючись передніми копитами поки сірий кінь Аеріона таранив його на повному чвалі. Цього разу надії втриматися не залишилося. Меча вибило йому з руки. Назустріч стрімко ринула земля. Дунк гепнувся так, що забриніли усі кістки. Від пронизливого болю він аж схлипнув, і якусь мить не здатен був поворухнутися. У роті відчувався смак крові. Дунк був Дунк. Пнувся був у лицарі. Він зрозумів, що або стане на ноги, або йому смерть, тому зі стоганом зіп'явся на руки та коліна, неспроможний ані дихати, ані бачити, бо щелина шолома забилася грязюкою. На осліп зіп'явшись на ноги, Дунк проколупав щелину за кульчуженим пальцем. «Ану ж подивімося!» Крізь пальці він розглядів дракона і шпичасту кулю телепня, що крутилася на кінці ланцюга. А тоді голова ніби розлетілася на шматки. Коли очі знову розплющилися, він лежав горілець на землі. Грязюку витрусило з шолома ударом, зате одне око заливало кров. На горі не було нічого, крім темного сірого неба. Обличчя смикало від болю. До щоки та скроні притискалося холодне-мокре залізо. Він проламав мені голову, і тепер я помираю а гірше, що зі мною помирають інші. Раймун, принц Баелор, усі решта. Я їх підвів. Який з мене удідька турнірний звитяжець? Я навіть не заплотний лицар. Я взагалі ніхто. Він згадав, як принц Дайрон вихвалявся, що краще за нього ніхто не вміє качатися непритомним у грязюці. Еге ж, не бачив ти, дунка-бовдунка. Сором був гірший біль. Над ним з'явився дракон Він мав три шиї та яскраві Немов полум'я голови Червону, жовту, гарячу. Потвора сміялася «Ти ще не здох за плотнику?» Запитала вона «Ану, проси, змилування Визнай вину І тоді я вдовольнюся рукою і ступнею А, і ще ж зуби!» «Та що таке кілька зубів? Можна багато років живитися рідким кулішем!» Дракон знову засміявся. «Не згоден? Тоді вдавися оцим!» Шпичаста куля зробила коло по небі і ринула до голови швидше западаючу зірку. Дунк відкотився у бік. Де в нього знайшлася сила, він не знав і сам. Але підкотився аеронові до ніг, обхопив його закульчуженою рукою навколо стегону, «Стяг на землю під лайки та прокльони, і видерся зверху. Ну ж бо, потруси тепер тим клятим телепнем!» Принц спробував ударити Дунка по голові краєм щита, але удар сприйняв на себе шолом. Аеріон був сильний, та Дунк сильніший, а до того ж вищий і важчий. Він схопив щита обома руками і скрутив, розірвавши ремені. А тоді почав гамселити принца по шоломі, розбиваючи полив'яні язики полум'я на гребені. Щит був товщий за дунків, суцільний дуб, скріплений смугами. Відпав один язик, тоді другий. Прикраси закінчилися на принцеві раніше, ніж у дунка удари. Аеріон нарешті відпустив руків'я марного тепер телепня, сягнув по кинжал на стегні і навіть витяг його з піхов. Та Дунк гепнув по руці щитом, і ніж відлетів далеко у грязюку. Напевне, принц зумів би перемогти лицаря дунка на Високого, та не Дунка з Блошиного Подолу. Старий трохи навчив його кінного бою та мистецтва клинка, але раніше, у кривавих і темних провулках позаду міських шинків, Дунк набрався зовсім інших навичок. Він відкинув побитого щита, і вхопив забрало аеріонового шолома. «Забрало – то слабке місце», – згадав він слова Башбулата. Принц майже припинив боротися. Очі його зачервонілися і наповнилися жахом. Дунк відчув раптове прагнення видлубати одне з них і розчевити між сталевими пальцями. Але ж лицареві не гоже так чинити. «Здавайся», – заволав Дунк. «Здаюся!» прошепотів дракон, ледь ворушачи з блідлими вустами. Дунг змигнув, дивлячись на нього. Хвилю часу він не міг повірити, що чують його вуха. То усе скінчено? Чи як? Він покрутив головою туди-сюди, намагаючись роздивитися. Зорову щелину частково закривав удар по лівій частині обличчя. Він побачив принца Маякара з булавою в руці, що намагався пробитися до сина. Та його стримував байлор з песолом. Дунк звівся на ноги і підсмикнув за собою принца Аеріона. Поколупавшись пальцями у шворках свого шолома, він одірвав його, відкинув убік і негайно оглухнув та осліпнув стогони й лайки, галас натовпу, іржання котрої з коней, що носився полем без вершника. Навкруги криця дзвеніла по криці. Раймун із своїм братом у перших обидва спішені, завзято рубали один одного перед помостом. Від їхніх щитів з зеленим та червоним яблуками залишилися самі споплюжені тріски. Один із лицарів короли гвардії тягнув пораненого братчика геть із поля. У білих обладунках та корзнах вони не вирізнялися споміж себе. Третій білий лицар теж вибув з боротьби, а відтак шторм реготун став разом із принцем Байалором до бою проти принца Маякара. Булава, сокира і меч люто брящали по шоломах і щитах. Майкар отримував три удари на кожен, якого завдавав, і Дунк бачив, що йому недовго лишилося. «Треба скінчити швидше, поки ще когось не вбили». Принц Аеріон зненацька кинувся по свого телепня, та Дунк хвиснув його ногою у спину зіпнувши лицем у грязюку, а тоді вхопив за чобіт і потягнув через болото. Поки він дістався по мосту, де сиділи князь і панство, ясний принц був наче у лайні викачаний. Дунк рвучко підняв його на ноги і струсунув, мов кота, брязкаючи обладунком та обкидаючи грязюкою господаря Ясенбродського разом з красною дівою. «А ну каже!» Аеріон Ясножар виплюнув повного рота землі з травою. Я відкликаю звинувачення. Після того Дунк не міг згадати, чи він пішов з поля сам, а чи хтось його вивів, Боліло йому усюди, десь гірше, десь легше. Чи я тепер справжній лицар, гадав він до себе. Переможець лицарського герцю чи як? Ек допоміг зняти по ножі Таринграф. Допомагав і Раймун, і навіть Башбулат. Дункові надто паморочилися в голові, щоб їх розрізняти. Руки, пальці, голоси. Майстер Баш, здавалося, бідкався. «От такої! Весь обладунок побито!» – сказав він. «Зім'ято, подряпано, порубано!» «Чого я старався?» – питається. «Кольчугу з нього мало не зрізати треба». «Раймуне!» – запитав Дунк поспіхом, хапаючись за руку друга. «Решта! Що з ними?» – це не могло чекати. «Чи не загинув хтось?» «Чмелик!» – відповів Раймун. «Убитий Доналом Сутіндолу у першій сутичці. Другого пана Гамфрия тяжко поранено». Решта побита і скривавлена, та нічого такого, не рахуючи тебе. А що вони, обвинники? Пана Вілеме з короли гвардії понесли з поля бестями. Я, здається, зламав братикові кілька ребер. Принаймні, сподіваюся на це. А що принц Дайрон? питався далі Дунг. Чи він живий? Щойно пан Робен садив його з коня. Він ліг і не ворушився. Ну, може, ще ступню зламав. Власний кінь потоптав його, поки гасав полем. Побитий і запаморочений, Дунк усе ж відчув велике полегшення. Отже, його сон не справдився. Про мертвого дракона. Якщо раптом Аеріон не врізав дуба. Він же не загинув, ні? Та ні, відповів Ег. Ви ж його пожаліли. Хіба не пам'ятаєте? Мабуть, що так. Його спогади про бій вже плуталися і ставали дедалі тьмянішими. Однієї миті, здається, ніби є п'яний, а іншої так болить, що хочеться померти. Його вклали на спину і балакали згори, поки він витріщався у неспокійне сіре небо. Дунк вирішив, що зараз і досі ранок. Цікаво, скільки з часу тривав той бій? «Боги ласкаві! Та ж вістря списа загнало кільця глибоко у м'ясо!» – почув він слова Раймуна. «Рана загниється, якщо...» «Напоїть його гарненько та полейте рану киплячою олією», – запропонував хтось. «Так роблять майстри». «Вином!» – почувся голос із металічною луною. «Олія його вб'є! Потрібне кипляче вино!» Я пришлю майстра Йормвела оглянути пораненого. Щойно він упорається з моїм братом. Над ним стояв високий лицар у чорному обладунку, порубаному і пошкрябаному безліччю ударів. Принц Белор. Кармазиновий дракон на шоломі втратив голову, обидва крила і мало не весь хвіст. Ваша милосте, мовив Дунк, я увесь ваш. Благаю. «Я хочу служити вам!» «То служіть!» Чорний лисар поклав руку на Раймунове плече, щоб утриматися на ногах. «Мені потрібні добрі воїни, пане Дункане!» Він говорив дивно, ледь розбірливо, майже мимрив, може, язика прикусив. Дунк дуже стомився, ледве не втрачав свідомість. «Увесь ваш!» – пробурмотів він іще раз. Принц повільно покрутив головою збоку в бік. Пане Раймуне, мій шолом. Коли ваша ласка? Забрало. Забрало тріснуло. А пальці? Пальці якісь дерев'яні? Негайно, ваше милосте. Раймун узявся до принцового шолома обома руками і застогнав з напруги. «Майстри баше, прошу ласки. Бажбулат підтяг ближче ослінчика, з якого сідали на коня. «Потилицю побито, ваша милосте! то ліворуч, забито аж у ринграф! Добра та сталь, що витримала такий удар!» «Мабуть, це брат булавою гепнув», – глухо вимовив Бейлор. «Він дужий!» Принц зіщулився. «Якось мені недобре. Я...» Ось Баш підняв побитого шолома з голови. «Згляньтеся на нас, боги! О, боги! Божечки, що ж діється?» Дунк побачив, як із шолома випало щось червоне та мокре. Хтось нажахано заверещав на весь голос. На тлі мяного сірого неба маячив високий принц у червоному обладунку з половиною черепа на плечах. Дунк бачив червону кров, білу кістку. Під нею ще щось, сіро-блакитне, пухке, мов зіжмакане. Дивне занепокоєння пробігло обличчям Байлора з Песолома, неначе хмара сонцем. Він підняв руку і торкнувся голови ззаду двома пальцями, зовсім легенько. А тоді впав. Дунк підхопив його. "Вставайте", закликав він до нього, ніби до грома на бойовищі. "Вставайте, благаю вас!" Пізніше він і сам того не пам'ятав, а принц із землі більше не підвівся. Белора з дому Таргарієн Принца Драконкаменя, правецю короля, господаря на державі, спадкоємця Залізного престолу Семецарства Вестеросу віддали вогню у дворище замку Ясенбрід на північному березі річки Кучерявки. Інші доми ховали мертвих у темній землі чи топили у холодному зеленому морі. Але таргаріяни мали кров драконів, і їхнє земне існування закінчувалося у полум'ї. Він був найкращим лицарем свого часу, тож багато хто казав, що принц має відійти в інший світ у повній лицарії з мечем у руках. Та зрештою, Перемогла воля його ясновельможного батька. Дайрон II мав миролюбну вдачу. Коли Дунг проходив мимо байлорового каравану, принц мав на собі чорного оксамитового жупана з терголовим драконом, вигаптуваним кармазиновою ниткою на грудях. На ременах лежав важкий золотий ланцюг. При боці поклали меч принца у піхвах. Зрештою, на голову все-таки вдягли шолома тонкого золотого шолома з відкритим забралом, щоб усі могли бачити обличчя. У ногах каравану біля свого статечного батька стояв на чатах Валар – молодий кронпринц. Він виглядав його нижчою, тоншою і вродливішою подобою, не маючи двічі зламаного носа, завдяки якому баелор здавався більше схожим на людей, ніж на принців. Валар мав брунатне волосся. Але крізь нього бігло яскраве срібно золоте пасмо. Дункові воно нагадало про Аеріона, але він розумів, що порівнювати двох принців не варто. Приміром, егове волосся, що вже відросло, було таке ж яскраве, як і у його братів, а він, як на принца, був гарним хлопчиною. Коли Дунк зупинився проказати незграбні співчуття, рясно пересипані подяками. Принц Валар блимнув холодними синіми очима і відповів, «Моєму батькові виповнилося тільки 39 років. Він мав стати великим королем, найвеличнішим з часів Ейгона-дракона. Завіщо боги забрали його і лишили вас, він похитав головою. Йдіть геть, пане Дункане, забирайтеся». Без жодного слова Дунк вийшов геть із замку і пошкути до табору біля зеленого ставка. Він не мав, що відповісти Валарові. Не мав відповіді й на ті запитання, які ставив собі сам. Маестри та кипляче вино зробили свою справу. Рана зцілювалася чисто, хоча й мала залишити глибокий товстий рубець між лівою пахвою та соском. Дунк не міг дивитися на рану, не згадуючи Байелора. «Він урятував мене двічі» власною зброєю на бойовищі та власним наказом після нього, коли стояв уже мертвий. Світ з'їхав з глузду, якщо величний принц гине, щоб міг жити заплотний лицар. Дунк сів під в'язом і витріщився на свою ногу. Коли надвечір до табору з'явилися четверо стражників у королівських строях, Дунк вирішив, що це таки прийшла його смерть. Заслабкий і надто виснажений, щоб хапатися за меча. Він сидів спиною до в'яза і чекав. Наш принц просить ласки перемовитися на одинці. Це котрий принц? – сторожко запитав Дунк. Оцей принц – буркнув похмурий голос, перш ніж очільник варти устиг відповісти. З зав'язу вийшов маєкар Таргарієн. Дунк повільно зіп'явся на ноги. Чого йому треба цього разу? Маєкар майнув рукою, і сторожа зникла так само раптово, як з'явилася. Принц довго розглядав Дунка, потім відійшов до ставка і втупився у своє відзеркалення. «Я вислав Айріона до Лису», – коротко повідомив він. «Можливо, кілька років у вільних містах?» підуть йому на користь. Дунк не був у вільних містах і не знав, що на це сказати. Ясна річ, він був тішений, що Еріон зникне із семицарства і поте, який сподівався, що принц взагалі не повернеться. Але ж не скажеш таке батькові про сина. Тому Дунк стояв і мовчав. Принц Маякар повернувся до нього обличчям. Дехто казатиме, що я навмисно убив брата. Боги відають, що то брехня. Але з цими чутками мені жити до самої смерті. Я не маю сумніву, що смертельного удару завдала моя булава. У тому бою він бився, окрім мене, тільки з лицарями короли гвардії. А їхні обітниці дозволяють за такої нагоди лише захищатися. Тобто вбив його я, що не кажи. Та, на диво, я не пам'ятаю удару, який розколов йому череп. Чи це милість Божа, а чи покарання? Мабуть, потроху того і іншого. З погляду принца Дунк зрозумів, що той чекає на відповідь. Мені годі судити, ваша милосте. Мабуть, він мав ненавидіти моя кара, та натомість плекав до нього чудернацьке співчуття. Булаву тримала ваша рука, мось пане, але ж загинув принц Байлор за мене. Тому я винен у його смерті не менше за вас. Так. Погодився принц, вам теж судилося слухати плітки до кінця життя. Король уже старий. Коли він помре, то замість свого батька на залізний престол сяде валар. Кожного разу, як держава програватиме битву або потерпатиме від неврожаю, дурні казатимуть а от баелорби такого не дозволив, якби його не згубив один заплотний лицар. Дунк добре розумів, про що принц веде мову. Якби я не бився, ви б відрізали мені руку, ще й ногу. Інколи я сижу під оцим деревом, дивлюся на ноги і питаю себе, чи не міг би я обійтися однією. Хіба варта моя нога – життя принца? І ще двох добрих лицарів, обох Гамфриїв. Пан Гамфрий Гардинг помер від ран минулої ночі після довгої й тяжкої боротьби за життя. «Яку ж відповідь вам дає дерево?» «Якщо якусь і дає, то я її не чую». Але мій старий хазяїн, пан Арлан, щодня надвечір казав, «Хто зна, що нам принесе наступний день?» Він того не знав, і ми не знаємо. «Хто знає, чи не настане такий день, коли мені знадобиться саме ця нога? Коли вона стане у пригоді державі більше, ніж принцеве життя?» Маякар хвильку обмірковував сказане, сціпивши щелепи під сріблястою бородою, що робила принцеве обличчя неоковирно-кутастим. «Дітька Дідька – грубо відказав він нарешті. «У державі заплотних лицарів більше, ніж заплотів, і кожен має дві ноги». «Якщо ваша милість мають кращу відповідь, я б її радо послухав». Маякар спохмурнів. «Може, богам смакують жорсткі жарти». А може, богів зовсім немає? Може, все в світі суцільне безглуздя? Я б запитав Верховного Септона, та минулого разу він мені сказав, що люди неспроможні зрозуміти вчинків богів. Мабуть, йому треба частіше ночувати під деревами. Принц скривився. Мій найменший син, здається, прихилився до вас душею, пане лицарю. Йому вже час ставати зброєносцем, та він не бажає служити нікому, крім вас. Як ви мали помітити, він хлопець-твердолобий. Чи не візьмете його знову до себе? Я?» Дунк відкрив рота, закрив і знову відкрив. «Ег, тобто Ейгон, він хороший хлопець. Але ж ваша милосте. Я знаю, яка це для мене честь. Та ж, я ж тільки заплотний лицар. Цьому можна зарадити», відповів майкар. Ейгон повернеться до мого замку переліток. Там знайдеться місце і для вас, якщо погодитеся. Як одного з лицарів моєї надвірної варти. Ви присягнете мені вірною службою, а Ейгон стане вашим зброєносцем. Ви навчатимете його, а мій майстер мечник закінчуватиме ваше власне навчання лицарської науки. Принц кинув на нього проникливий погляд. Поза сумнівом, ваш пан Арлан зробив усе, що міг. «Та вам і ще є чого повчитися!» «Я знаю, мось пане!» Дунк роззирнувся навколо. На зелену траву і очерет, На високий в'яз. На рясиці, що бігли ставком під західним сонцем. Ще одна бабка літала над водою. А може це була та сама? «То що ти обираєш, Дунку?» запитав він себе. «Літати з бабками чи з драконами?» «Ще кілька днів тому...» Він не вагався із відповіддю, йому дарували здійснення мрії, а він плекав страх і сумніви. Якраз перед тим, як принц Баелор помер, я присягнув йому на вірність досить зухвало з вашого боку, зауважив майкар. І що ж він відповів, що державі потрібні добрі воїни? Цілком згоден, то й що? Я візьму вашого сина за зброєносця, ваше милосте, але не в перелітку, а де інде. Принаймні, на рік другий. Гадаю, він уже досить бачив тих замків. Малий служитиме при мені тільки в тому разі, якщо розділить зі мною дорогу. Дунк вказав на старого каштана. Їздитиме на моїх конях. Носитиме мою стару свитку. Гостритиме мого меча, і відтиратиме кольчугу від іржі. Ми спатимо в заїздах і стайнях, час від часу, в обійсті якогось лицаря чи дрібного господаря, а коли трапиться нагода, то й під деревами. Принц Майекар кинув на нього зачудований погляд. Ти на божому суді, була головою не забився, чоловіче? Ейгон – принц королівського роду, кров дракона. Принцам не личить спати у канаві, Важувати тверду солонину Але тут принц помітив, що Дунк вагається Ти щось мені не домовляєш? Кажи, не бійся, пане лицарю Б'юся об заклад до Айрон ніколи не спав у канаві Тихо мовив Дунк А те м'ясо, яке їв Айріон Завжди було відмінно засмажене Маякар Таргаріен, принц перелітку Довго їв очима Дунка з блошиного подолу мовчки рухаючи щелепою під сріблястою бородою, а тоді розвернувся і пішов геть, не вимовивши ані слова. Дун чув, як він від'їхав разом із своїми вояками, і потом все вщухло, крім скрикотіння крил бабок, які літали собі над водою. Хлопець з'явився наступного ранку, щойно зійшло сонце. На ньому були старі чоботи, бурі штани, бура вовняна сорочка і стара подорожня свита. «Батько сказали, що тепер я служитиму при вас». «При вас, пане!» – нагадав йому Дунк. «Починай з сідлання коней. Каштан тепер твій. Будь до нього ласкавий. На грома сідати не смій». Доки я не дозволю. Ек потупцював по сідла. Куди ми їдемо, пане? Дунк подумав якусь хвильку, а тоді відповів: Ніколи не був за Червоними горами. Хочеш подивитися, дорн? Ек засміявся. Люди кажуть, там дуже гарні лялькарі.